تود التوحيد الاسلاميه امهنا بيتش وانني اذ اكتمها شهيح ويعلم انني احن وصادري وان ضاق طوب چبي هلغرت نظارته وجف به القريح واظلمت الحياه بناضره وصلحت الازاهر دراга браћо и поштовани сестре ассаламу алейку ва рахматуллахи ва баракатух طوديو التوحيد nam predstavlja predavanje na temu hadisa od predavača Abdulvarisa Ribe molim Allah da primi od nas ovo i da muslimani nađu korist u olome i na dunjavku i na ahiretu في شفتي ذبيح شعوب الأرض في دعة وأمن وهذا الشعب تنهشه القروح تناوشه الطغاة فأين ينبع وهل بعد النزوح ضد النزوح يقارع طومة الإجرام فاردا وتشكول الجروح به الجروح شعوب الأرض في دعة وأمن وهذا الشعب تنهشه القروح تناوشه الطغاة فأين ينضي وهل بعد النزوح غدا نزوح يقارع طغمة الإجرام فاردا وتشكون الجروح به الجروح وتشكون الجروح به الجروح فكم هدم الطغاة هناك بيتا على أنقاضه سقط الطموح وكم سفكوا دمان حرا أبيا فما Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa ra'aqibetu li'l-mutakim Wa ra'advana illa ala zalimin Wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Prošli put smo govorili o podeli hadisa s obzirom na broj ravija ili s obzirom na način na koji su doskili do nas Vosmo spomnial da sedili na dvije vrste mutawatir hadisi ahad hadisi Vosmo radi veze sa tom temom spomenuli ili skupine koje negiraju Hadis, koje negiraju ahad hadise u Akkaidu ili, ili u fiksnim propisima. Danas ćemo kao dopuna na tu temu spominjati skupinu ili skupine koji u potpunosti negiraju sunnet... i koji kažu da je Kur'an dovoljan za shvatanje Islama, da je Kur'an dovoljan za shvatanje Islama. Mi smo spominjali u prijedurnim časovima da je nemoguće shvatiti određene Kur'anske ajete... Bez pojašnjenja i sunneta Allahu kusanika sallallahu alayhi wa sallam Pa smo naveli jedan, jedan najbliži nama primjera To je uh, Da Allah je lešanu u Kur'anu naređuje Namaz, naređuje zekijat Ali nigdje detaljno ne navodi Nigdje detaljno detalj ne navodi Koliko se klanja zekijata Kada je vrijeme namaza Način na koji se klanja tako dalje Znači sve je to zablježeno u sunneta Allahu kusanika sallallahu alayhi wa sallam Prva tome je ova skupina Kada je pitanju Sunnet je u velikoj zabu. Korijeni ovog mišljenja su se pojavili još u vremenu Ashaba, pred kraj vremena u kojem, u kojem su živjeli Ashabi, ili u početku vremena u kojem su živeli Tablini. Pa ćemo vidjeti da se bilježe razne predaje kada je u pitanju, je li, odbijanje sunneta. To su uglavnom bili stavoj pojedinaca u to vrijeme, dok je poslije ta ideja prerasla u jednu školu ili jedan pravac, znači oni koji su potpunosti odbijali sunnet. Kaže je od Hasan al-Basirja se prenosi, Da je Imran Ibn Husajn sjedio sa svojim prijateljima, pa je jedan od prisutnih rekao Ne govorite nam osim Kur'anom, već ne spominjite nam osim Kur'anom. Imran reče, šta misliš kada bi ti i oni koji mislili kao ti bili prepušteni Kur'anu, da li bi našo u Kur'anu da je, da je poodne četiri rekeata, i ikindija 4, akšan 3 i da se na prva dva uči na glas. Šta misliš kada bi ti i tvoja, tvoji isto mišljenici bili prepušteni Kur'anu, Dali bi našao da je tava pokabe sedam kugova i da je isto toliko saj između satve i merve. Zatim je rekao, o ljudi uzmite od nas, je tako mi Allaha, ako tako ne postupite za luta ćete. Hadis obilježi Bejhati. Dakle, se prenosio od Hasana ibn Alije, asana ibn Alije da je rekao, Džibril je dolazio Allahom poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, sa sunnetom, kao što mu je dolazio se Kuranu, Znači, kao što je Kur'an bio objava, I sunet je bi objava koja, koja je dolazila, je li, Brila. Hadid bi darem i u sunenu, il hatib, u dijelu il-hifaje. Također imam šafija navodi ajetu u kojima se spominje riječ kitab i hikme. Kao što su riječi uzvišeno, Allah je vjernike miloš svojom obasom. Kada im je jednog između njih kao poslanika poslao, da im riječi njegove kazuje, da je očisti, da ih knjizi i mudrosti povučiti. A prije su očito zabude bili. <coughs> Alim Brans 164. A zatim Šafijak kaže... Allah Đelešanu spominje knjigu, kitab i to je Kur'an. A također spominje hikmet, mudrost. Čuo sam od učenjaka koji poznaju Kur'an... ...da kažu mudrost je sunat Allahu poslanika sallahu alaihi wa sallam. Zbog toga što je spomenut Kur'an... ...a odmaj za njega hikmet Allah Đelešanu navdi svoju blagodat prema vijednicima to je počuo u knjizi ih hikmetu to je mudrost. Znači ova ideja draga braćo ona je se pojavila u posljednjem vremenu znači krajem vremena u kojem su živela Šahabi, to su bilo glavnom stavom pojedinaca. Međutim ona je zaživjela tek poslije za vrijeme osvajanja muslimanskih zemalja kada kol, su kolonizatori kol, usvojili muslimanske zemlje, a prva prvi primjere Indija. Indija, gdje su koloniza, kolonizatore naišla jedan veliki džihadski otpor od muslimana, pa nisu mogli nikak da se suprostavili, da se odbrani, pa su s druge strane nastojali da, da skrname ovu vjeru, da muslimane zavedu sa, sa pravog puta i da im iskrive shvatanje islama. Zato su oni među muslimanima, među onima koji su bili odani njima kol, kol, kolonizatorima, našli su ljude, koji su počeli da šire ideju da je Kur'an islam, da je Kur'an jedino, jel' islam i da nema potrebe da za sunet. Zatim dolazi, jel'i, do osnjivanja jedne škole ili jedne ustanovi, jedne organizacije na tim prostorima koja se zvala Ehlul Kur'an, sredmenici Kur'ana, a osnjivač je bio Sejid Ahmed Khan. Oni koji odbijaju sunnet u potpunosti među Arakova su se pojavili nešto kasnije. I možemo ih podijeliti u dvije skupine. Prva skupina su oni koji su osnovali jednu školu koja se zove El Medreset u Lislahije koja nastala u Egiptu. A njeno snivač je bio Muhammed Abduhu, poznati na našim prostorima. To, to je znači škola koja propagirala da je Kur'an dovoljan, dovoljan je li izvor kao izvor islama, da, i nije potrebe, da ima potrebe za sunet. Kaže njegov učen, njegov šeh El Afghani, znači Muhammed Abduhu El Afghani je bilo svojmače školi koja je propagirala tu ideju. Oni su širili u svoju ideju putem jednog časopisa koji se zvao El Menar i čiji je urednik o snimađu bio Muhammed Rešid Rida. I je te je to pođe poznat na ovim našim prostorima i uzma se jeli, kao autoritet. Ovaj časopis je objavio nekoliko članaka pod nazivom Islam, to je Kur'an. To je Kur'an je Islam. I drugo ovu ideju širilo se preko jedne knjige koja se koji je napisao poznati pisac poznati je pisac koji je napadao sunnet a naroč što je ravije kao što je Ebu Rayde napisao je koja se zove Abu Abu Abu sunnet Muhammediya juno je napadao alwa sunnet Muhammediya juno je napadao je li sunnet I napadao neke prenosivice, čak i neke asfabe, koji smo rekli, a buboreo. Drugo, neki pisci koji su, i knjiženici koji su se pojavili e, također u Egiptu, školovali su se na zapadu, po, po, poprimili su njihove ideje i došli su sa jeli, tom fikrom, tom idejom da je Kuran dovoljan kao, kao izvor islama. Ovim završimo tu temu i sada prelazimo na drugu podjelu hadisa s obzirom na stepen verodostojnosti. Pralazimo na podijelu hadisa s obzirom na stepen vjerodostojnosti. Što se hadisa, s obzirom na stepen vjerodostojnosti, hadise dijeli na dvije vrste, ili dvije kategorije. Oni hadisi koji se prihvataju, makfur, i oni koji se odbijaju, narod. Znači imamo u osnovi samo dvije vrste hadisa. Oni koji mogu poslušiti kao dokaz, koji se prihvataju kao dokaz, i oni koji se odbijaju. Islamski učenjaci, Vremenom su sveli ovu podjelu na one hadise koji su Sahih i Hasen i na one hadise koji su Bajiv. Znači, na jednoj strani imamo Sahih i Hasen hadis koji se prihvata i kao dokaz i na drugoj strani imamo Bajiv hadis slab koji se ne prihvata kao dokaz. Prvo ćemo govoriti o Sahih i Hadisu. Sahih hadis je onaj hadis koji u svakoj generaciji prenosi pošten... I precizan ravija, od istog takvog ravije, sve do kraja seneda. Što je hadis koji kontinuirano prenosi pošten i precizan ravija, od istog takvog ravije, sve do kraja seneda. Te koji ne protivriječi drugim pouzdanim predajama. I koji ne protivriječi drugim pouzdanim predajama i nema u sebi skrivenih maha najnedostata. I nema u sebi skrivenih mana i neustaja. Znači da bi za jedan hadis sahih mogli reći da je sahih vjerodostojan, mora da ispuni pet uvjeta, pet šrtima. Mora da ispuni pet uvjeta. Da ne, ne proturijeći drugim pouzdanijim predajama. To se na Arabskom kaželi da nije šar. Da ne proturječi drugim pouzdanijim predajama. Znači ako imamo jedan hadis s jednom predajom, Govori jedno, a drugi je pouzdaniji, vjerodostojniji, govori drugo, onda ovaj hadis prvi ne može biti sahni. Kaže i nema u sebi skriveni maha najnedostatak. To ćemo se u detalju objasniti. Znači, sened mora biti spojen od početka do kraja. To je prvi uvjet. Sened, lanad, prenoslaca, mora biti spojen od početka do kraja. To znači da, da, je, da je svaki ravija živio u isto vrijeme sa onim od kojih prenosi hadis. Ida se s njim susreu i od njega hadis izravno ču. To je uslov koji navodi Buhari. Ču Buharija uslovljava da je da se ravija susretni sa onim od koga prenosi hadis. Dok to nije uslov kod muslimana. To smo uče ispunili. Drugi uvjet, drugi šart sahi hadisa je da su svi prenosilaci u senedu iskreni, pošteni. Vez da su udul, a pošto se obeaspi šta znači odul. Da su Iskren pošteni, pod iskrenošću i poštenjem se podrazumijeva sljedeće. Da su svi muslimani, znači predaja od nevjernika se ne prima, znači ne možemo uzeti hadis od nevjernika. Da su svi punoljetni, znači ne možemo djetetu uzeti hadis. Dijete može da sluša predavanje, ili može da čuje hadis, ali kada ne može da ga prenosi dok ne postane punoljetan. Znači ako djete čulo hadis sa 10 godina, ne može da ga prenosi, ne može se uzeti od njega hadis dok ne postane puno. Da su pametni, znači od čovjeka koji nema pametne, ne može se također hadis i da nisu skloni laži i griješenju, da nisu skloni laži i griješenju, znači činjenju hrama i propuštanih farzova, da su čestiti i da ne krše pravila islamskog ponašanja, da ne krše pravila islamskog ponašanja, znači da se drže tog islamskog, bonto, islamskog bontona. Hadiski učenjaci nisu prihvatali hadis odravija ako bi se jedan put makar u životu potvrdilo da je slagao ili svjesno učinio neki haram nisu prihvatali hadis ukoliko bi se osim ako bi se ta isti pokajao iskreno i potvrdio da, da, da, da je ostavio ta dijela da, da je s istimu pokajao malo treći uvijet da svi prenosioci budu precizni do te mjere da su u stanju sve što je put čuju doslovno u panto, ukoliko usmeno prenose hadise. Znači da su u stanju, sve što jedan put čuju doslovno prenijete, usmeno prenosi hadise. Tačno i bez grešaka zapisati, ako to čini pismenim putem, pisanim jeliko putem, ako zapisuju hadise, znači da tačno zapiše hadise kako je ču. Znači imamo dvije vrste te preciznosti. Ima one, imamo one ravije koji samo pamtele hadise, slušali panto, Kako tako prenosili? Dakle, imamo ravije koji su oslanjali pisan, zapisivali su hadisa i tako prenosili jeli, drugima. Četvrti uvjet je da nijedna ravija u svome kazivanju, svojoj predaji ne smije protivriječiti drugim pouzdanim ili od njega pouzdanijim ravija. To smo malo preispomnjali. Znači, ako imamo dva hadisa, jedan govori jedno, a drugi sasvim drugo, a ovaj prvi hadis Njegov ravija je vjerodostojeno, ali nije vjerodostojeno od ovog druga, onda ovaj prvi hadis ne može bi saditi. Dakle, ukoliko bi se desilo da jedan pouzdani ravija u jednoj te istoj stvari ili događaju priča drugčije od ravije koji je pouzdaniji od njega, hadis koji on propovijeda automatski bi postao slab ukoliko se ne bi moglo naći neko kompromisno objašnjenje. I peti uvjet, da preneseni hadis ne smije u sebi imati nikakvi skrivenih mahana i nedostataka. Či da hadis ne smi u sebi imati nikakvi skriveni mahana i nedostataka, bez obđira radlost se o senedu ili o metnu. Jer dogodi se, na primjer, da hadis ispuni sve uvjete vjerodostojnog hadisa, međutim nađe se u njemu, znači neki od stručnjaka hadisa i znanosti nađe neku skrivenu mahanu i usled koga hadis postane slab. Recimo, na primjer, svi hadisi koji koje prenosi Hasan al-Basri od Omera ibn Khattaba na ovaj način po, postaju slabi iako su na prvi pogled izgledali pouzdani. Znači učenjaci su otkrili, iako je Hasan vremenski dočekao Omera, znači dočekao je Omera radi Allah, znači doživio Omera, da je on imao svega dvije godine kada je Omer umro. A djete se dvije godine nije u stanju upamtiti hadisi. Što je ta skrivena? Mahna koju su otkrili hadiski učenja. Znači Hasan al-Basri poznati ili tabi'in, generacije za skaba, koji je dočekao Omera, međutim, u, u, Omer je umro kada Hasan Basir imao dvije godine, a nije moguće da djeto dvije godine zapalati hadis pa ga poslije prenisije. Znači, da je imao uh, više godina da je zapalati u hadisu, onda ga je mogao prenijeti kada, kada postane puno. Sam sahij hadis se dijeli na dvije vrste. Sahij ili dajati i sahij ili dajati. Znači, sahij koji je sam posebi sebi, sahij, jer je spunjava spomenute uslove koje smo naveli. Sam po sebi je sahih. Unala sve uslove koje smo naveli. I sahih negaidihi, to je hadis koji je drugi drugih hadisa postao, postao je sahih hadis. Znači on je sam po sebi hasen. Međutim, zbog drugih predaja koje ga pojačavaju, postao je sahih hadis. Zbog drugih predaja koje ja pojačavaju, postao je sahih hadis. Najvešan primjer sahih hadisa. Kad bilježi Buharija u svom sahihu, kaže, pričao nam je Abdullah ibn Yusuf, kaže, obavijestio nas je Malik od ibn Shihaba, a on od Muhammeda ibn Džubejra, ibn Mut'ama, a on od svoga oca da kaže, čuo sam Allahu Kusanika s.a.v. da na akšemu uči suru At-Tuh, ili At-Tuh. A ovaj hadis bilježi Buharija u glavi Ezanu. Hadijski učenjaci koji se bavi izučavanjem ravija prenosilaca, za ravije ovoga seneda, ovoga hadijsa, kažu sljedeći. Za Abdullaha ibn Jusufa kažu da je hrikatun mudkvin, to jest da je povjerljiv i da je precizan prenosjen. Za Malika ibn Enesa, kažu da je vjerodošven i nepoznat koji ima i veliki hadijski učenjak i veliki učenjak koga umete, Malika ibn Enes, govorili smo da on ima svoj zbirku koja se zove, je li mu vatak? Kaži, Ibn Šihabe Zuhri, Fethi, poznati Fethi i poznati Hafizu, Hadisu. I za njega se hadisi učenaci slažu da je vjerodosljeni povjerili. Također, Muhammed ibn Džubeir, kažu za njega islamski učenac da je fiqah, povjerili. I Džubeir ibn Mut'am Asha, za Ashaabe, jeli postoji jedno pravilo, to je da su oni svi povjerili i budu. Či ne može niko uh, naći neku mahanu kod Ashaaba, jer Allah je zašanu i, jeli, u Koranu spominje i kaže da je zadnjena sa Ovo je primjer za sahih hadis, sahih ili dati koji je sam posebih sahih. Koji je sam posebih sahih. Što se tiče sahih, hadis, sahih ili gajri na većom primjeru, pa kaže primjer za sahih ili koji je sahih zbog drugih predaja. Nije sam posebih, on je osnovi hasen, ali zbog drugih predaja postao sahih. Je vam jasno? To ne bude nešto jasno možete posebji Kaže, primjer za ovaj kaže, hadis, od Muhammeda ibn Amra se prenosi, a on od Ebu Selene, a on od Ebu Hurere, da je Pusani s.a.v. rekao, kada ne bi otežao svome umetu, naredio bi im mi svak mi svakom namazu. Kada ne bi otežao svome umetu, naredio bi im da koriste mi svak i svakom namazu. Muhammed ibn Amra, ovaj prvi ravijan, je poznat kao povjerljiv. Poznati kao povjerljiv ali nije toliko precizan da bi za hadis precizan znači u prenošenju i u revzu pamćenje da bi za hadis mogli reći da da je sahih znači hadis se osnovi hasan hasan hadis moj ovaj hadis bilježi Buharija i Muslim sa drugim senedom sa drugom predajom Odebu Abu Zinada on od Abu Al Araqa a on od Abu Hurere radijallahu an i hadis znači prema tome postaje sahih li ghairi to je sahih zbog drugi predaj Kategorije sahih hadisa, či imamo među samim vjerodostojnim sahih hadisama kategorije, stepene među njima. Znači nisu svi na istom stupnju vjerodostojnosti. Jedni su pouzdani drugi, a prema tome hadijski učenjaci rangiraju ih na sljedeći način. Najbolja vrsta sahih hadisa su oni koji su u sahiji Bukhari i muslimu. Znači najbolja vrsta sahih vjerodostoj i hadisa su oni koji su zabilježenu u Bukhari i muslimu. Druga kategorija sahih hadisa su oni, oni hadisa koji je zabilježio samo Buharija, znači ne bilježio i Muslima. Koji je zabilježio samo Buharija. Treća kategorija su oni, oni hadisa koji je zabilježio samo muslim. Četvrta kategorija sahih hadisa su oni koji nije zabilježio ni Buharija ni Muslim. u svojim zbirkama, ali ispunjavaju njihove uvjete. Znači nije zabilježio ni Buharija ni muslim, ali ispunjavaju uvjete poë postave Buhari muṣlim pe kategorija su hadisi koji ispunjavaju uvjete Buharija a znači Buhari nije zabilježio što je bit. Šesti hadisi su koji ispunjavaju uvjete Muslima. Da onda postoji razlika između uvjeta Buharije i uvjeta Muslima. To je šestih hadisi koji ispunjavaju uvjete Muslima. I sedmovi hadisi koji drugi hadijski učitelji ocjenjuju sahihom Mimo Bukhari je muslima. Znači, pored Bukhari je muslima, drugi hadijski učenjaci je ocenjuju sahihom. Ovim završili sa sahih Hadisom, prelazimo sada na Hasan Hadis. Hasan Hadis je, kako kaže Ibnu Hajar al-Skalani, njegova definicija je najpreciznija i najbukvatnija, kaže Hasan Hadis je onaj hadijs koji u potpunosti ispunjava sve uvjete sahih hadijsa. Sada ćemo učiti razliku s Sahih i Hasan Hadisa. Potpuno se ispunjala se uvjerna Sahih Hadisa s tim što radije kod Hasena, kod Hasan Hadisa nisu na istom stepenu preciznosti. Nisu na istom stepenu preciznosti kao što su kod Sahiha, kao što su kod Sahih Hadisa. Sahih i Hasan Hadis je dokaz uvjeri kao i Sahih Hadisa. Znači, razlika između Sahih i Hasen Hadisa u tome što ravije hasan hadis i nis to na istom stepenu preciznosti kao u sahih hadis. Osto je eli raz. Međutim sam hasan hadis se uzma kao dokaz u vjeri i mo i obavezno je postupati po njemu bez obzira radno se so, eli u akide ili u fiksin propse. I sam hasan hadis se na dvije vrste a to je hasan lidatihi i hasan ghairi. Hasan lidatihi ona je hasan kuisan posebi hasan Jer ispunjava uvijete koje smo naveli. A Hasan le Gajdi je onaj hadis koji je u osnovi daji. Hasan le Gajdi. U osnovi je daji. Međutim, zbog drugih predaja, koje govore u istoj temi, zbog drugih predaja ili drugih hadisa, uzdiže se na stepen Hasan le Uzdje, Uzdiže se na stepen Hasan hadisa. Pa na već primjer za hasan hadis we hasan sam posib ta u prvom vrstu hasan hadis we hasan sam posib hasan li dati ka je bi je tem media nam je tu teibe nam je jafer ibn suleyman ad bubai od abu imran al juniya awu dabu bakra ibn muše al ashariya al ashariya da sam abu bahdaru al je da kaže Rekao je proslanih sallallahu alaihi ve sellem Zaista suđenneska vrata pod sjenom sablji Zaista suđenneska vrata pod sjenom sablji Ovoj hadis je Hasan Hadis jer su četvorica ravija povjerljivi i pouzdani Osim Dja'fara ibn Sulejmana, Za kojeg hadis učenci kažu da je Hasan al-Hasan al-Hadis To je da je, je dobar u hadisu Znači neispunjavane uvjete je za sahih hadith. Zbog toga hadith povni pa sa stepena sahiha, na stepen Hasan Hadisa. Hasan koji je sam posebi hasen. Znači druga vrsta Hasan haditha, ona Hasan hasen koji je drugi drugih predaja postao Hasan Hadis, to je Hasan Zlajidihi. Naveši on primjer za njega. Kaže, biljeđi tirmizija od su'veta, a on od Asima ibn Ubejdillaha ibn Abdullah ibn Amira ibn Rabije, a on od svoga oca, da je jedna žena od Benu Fezare, da je se udala za mehr, a za mehr je uzela na nule, samo na nule. Pa joj je poslanih sallam rekao, dali si ti pojoj duši zadovoljna da ti metak budu na Odgovori da. Pa je poslanih sallallahu alaih sallam dozvolio da na budu mehr. Znači, ovaj hadis, oni učajanski smatraju da da mehr može piti sve ono što ima određenu vrijednost z obzira koliko Koliko, kolika ta vrijednost bila, oni uzmeju ovaj hadis. Neki učenjaci, neki fiksi učenjaci određuju, jel, meha, njegovu najmanju vrijednost, to ćete spominjati, a možda i nešto na, na fiku zaviti, da li su, da li su te teme određene. Kaže Tirmize za ovaj hadis. U ovom pogladu se prenosi, prenosi hadisi od Omera i Buhoreri, a iši, isto, jel, na istu temu. Ovaj ravija ovom Senedo Asim je slab bajih prenosilac zbog slabog pamćenja. Ali ovaj hadis je Tirmizija ocijenio kao Hasan, zbog toga što se prenosi sa više predali. Znači ovaj hadis je Tirmizija ocijenio kao Hasan, zbog toga što se prenosi sa više predali. Često čujemo ili pročitamo u knjizi da kaže Tirmizija za određeni hadis da je hasen cahin. Sa se može ovdje doći u neodumicu i pitati se kako može biti Hasan cahin. Pa su islamski učenjaci da bi pojasnili to jeli ukazali na... Dvije mogućnosti, a to je da ako hadis ima dva seneda, znači dva lanca prenosilaca, jedan od seneda može biti ovaj na stepenu sahiha, a drugi na stepenu hasena. Zato kaže hasenom sahiha, znači jedan sened je hasen, a drugi sahid. Druga mogućnost je, ako ima samo jedan sened, znači jedan, jedan lanac prenosilaca, da je hadis od nekih ušenjaka hasen, ako drugi sta Znači ako samo hadis ima jedan na jedan lanac Znači kod, kod nekih Hadisi učenjaka hadise Hasen, a kod drugi Sahin Mi smo govorili da je Da su dvije najvjerodostojnije Zbirke, Sahi Hadisa Buharina i Muslima Sada prelazimo Na drugu vrstu Hadisa s obzirom Na vjerodostojnost Znači prva vrsta su Makvul Oni koji se prihvataju kao vjerodostojno To je Sahi i Druga vrsta je Hadis koji se ne prihvata kao dokaz, to je daif, daif ili slab hadis. Daif, il slab hadis. daif i hadis, ona je hadis, onaj hadis kojemu nedostaje jedan ili više uvjeta sahih ili hasen hadisa. Znači daif hadise, ona je hadis je onaj hadis kojom fali jedan od uvjeta koje smo prethodno navjeli. Zobzira, bio je jedan ili više, može biti najmanje jedan. Ako fali jedan, onda je hadis daif. Hadis može biti dajiv zbog prekida u senedu. Recimo imamo prekid u senedu, fali jedan ravija. A može biti slabi zbog drugih udru. Imamo spojen sened, međutim u senedu imamo čovjeka koji je, recimo, obtužen da laže. Lazac. Tada hadis je dajiv. Najvećemo primjer za dajiv hadis. Bilježi Tirmizija od Hakima el Efrema, a on odebute mimej Al-Hujanija, a on je Odebu Hriri radijallahu an Epostanik s.a.v. rekao pobude bude općeo Sa ženom koja ima hajz Misli se na Ženu s kojom je sklopio brak Sa ženoma koja ima hajz Ili u Duboru Bude općeo u Duboru To je su stražnicu Ili ode kod vračara Postao je nevijenik ono što oba objavljeno Muhammed Ovaj hadis je dva i Pa hadis je daif. I zbog toga što se u senedo nalazi hakim al eferen za kojeg hadijski učenjaci kažu da je daif. Da je slab prenosno. Mi smo uvijek, na prilijednim časom spominjali da je neophodna opreznost kada se prenosi ili navode hadisi. I dan danas kada je prekinut rivajatel, kada nema više rivajatel, nema seneda, zbirke su sabrane, zapisane, međutim, treba čovjek biti oprezan kada je pitanje pitanju hadisa, Pa se postavlja pitanje da li čovjek može pre prenositi ili spominjati taj hadis. Hadisji učenjaci to odobravaju Po dva uvjeta. Da se može nav navoditi da ih ili prenositi da ih hadis. E kao što mi danas porađimo navodimo da ih hadis. Po dva uvjeta kaže da hadis nije iz oblasti akide. Da hadis nije iz oblasti akide, recimo da govori Allah o svojstvima, ne možemo nav naved dati ih hadis ili Ne možemo prenositi Dajif Hadis po tom pitanju. I drugo uvjet je da se, da se ne odnosi na fikske propise koji određuju halal haram. Da se ne odnosi na fikske propise koji određuju halal i haram. Drugo pitanje da li se može postupati po Dajif Hadisu. Da li se može on sprovoditi, ponadžemo neki Dajif Hadis, da li možemo postupati po njegu. Po ovom pitanju razilaze se hadijski učenjaci I većina je na stanovištu da je pohvalno da se radi o dajih hadisu u pohvalnim dijelima. Ali pod određenim uvjetima. Prvi uvjet je da hadis ne bude mnogo slab. Da hadis nije mnogo slab. Prvi imamo hadise koji imaju malu slabost u sebi. Da li su dajih? Međutim imamo Hadis koji imaju veliku slabost. Znači prvi uvjet da hadis ne bude puno slab. Drugi je uvjet da podilazi pod neku osnovu vjere po kojoj se postupa. Recimo da hadis govori o vrijednosti peamulejna, primjer. Znamo da je to poznato po vjeri, potvrđeno u vjeri, da ima osnovu u vjeri. Recimo da nađemo neki hadis daif koji govori o peamuleju, o vrijednosti peamulejna. Možemo postupati po njemu, jer, jer ima osnovu. Treći uvjete da pri, pri postupanju po tom hadisu čovjek ne vjeruje da je njegova vjerodostojnost potvrđena. Nego da bude da hadis treba uzeti s oprezom. Da da i hadis znači ne smije da vjeruje da je njegova vjerodostojnost je potvrđena, nego treba da postupa po njemu ali sa dozom opreza. Dalje ako nađemo dva sahih hadisa, dva prihvatljiva hadisa, jedan govori jedno a drugi drugo. Kako ćemo naći spoj i kompromis? Kako ćemo naći spoj i kompromis između ova dva hadisa? Imamo dva kontradiktorna hadisa. Jedan obadva su, oba su sahi, ali su kontradiktorni, znači kako ćemo postupiti? Često se to dešava, recimo kod ljudi koji čitaju hadijske zbirke samo, uobičajenog svijeta, čitaj nađi neki hadis u sahih Buhari i kaže i postupa tako. Postupa po njemu, kaže ja sam našao u sahih Buhari je tamo sve sahi hadis. Mađutim, neko drugi u, u, muslimo sahihu na, nače isto verodostojan hadis koji suprotno govori, pa će reći imam mi ja, hadisa. Kao ko nači spoj između ta dva hadisa? Hadis i učenac su određena pravila ili određene jeli, postupke. Redosni u pronalazanju kompromisa između dva verodostojna hadisa. Prvo, ako postoji mogućnost kompromisa znači da se spoje hadisi, dužnost je da se postupa po njima da se postupa po, po kompromisu. Pa ćemo naći primjer kako kakva je kako ovaj primjer kompromisa između dva hadisa. Drugo je ako je nije moguće naći kompromis. Znaci ne možemo nikako, povite ovaj govori ovako ovaj, dva hadisa ra, različita značenja i ne možemo ispoljiti. Nije nego možemo naći kompromis, onda ćemo postupiti na sljedeći način da vidimo da li je neki od hadisa derogiran, možda je neki od hadisa derogiran. Zato je opasno da se da se fik uzima iz hadijski zbir. Nemože čovjek uzeti sahih bukvalariju i ući tamo fik te propisa, nemoguće. Jer postoje hadijski izderogiran. Postoje hadijski koji, koji su kontradiktorni, kako to spojiti? Međutim, ako nije jedan derogiran, govorit ćemo o derogavaciji i spominat ćemo ako nije nijedan derogiran hadijsa, onda ćemo e, pokušati izvršiti terđije, to se kaže naravno terđije, to je da praovladava jedan od hadisa. Da ocinimo jedan hadis kao praovladavajući. Da je znači jači od ovog. Od ovog prvog. A hadis krušćanac se navode oko 50 načina terđiha. Po 50 načina na koji možemo doći do zaključka da je jedan od hadisa jači od budiha. Međutim, ako se ne može izvršiti terđiha, ako ne možemo jeli, na kraju vidjeti koji hadis je ovaj jer vjerodostojni ili koji je pravovladavajući onda ne postupamo ni po jednom hadisu. Ostranjamo hadise kak veze ne postupamo dok se ne nađe neki je ovaj uzrok na osnovu kojeg ćemo zaključiti ili došli do što zaključka da je jedan od hadisa jači od drugog. Prvo smo spomenuli znači da se, da, je dužno, da je dužno da se nađe kompromis između dva hadisa. Kako ćemo naći kompromis? Nego što na način, neko ćemo izvršiti kompromis, navršemo znakove po kojima možemo zaključiti koji hadis je derogiran, a koji nije. Prvo, jasna izjava od poslanika, sallallahu alaihi sallam. Kao hadis od Bureide, kojeg bliži sahih muslim, kaže poslanik, sallallahu alaihi sallam, bio sam vam zabranio da posjećujete kabure, pa i posjećujete sada jer kaže oni posjećaju na ahiret. Prvo sam bio zabranio da ih posjećujete, ali sada vam je dozvoljeno jer oni posjećuju na ahiret. Ćudi jasno posaki su Selem izjavio da je prvi hadis derogiran, da je ona hadisku koji je zabranjivao derogiran. Drugi znak je da neko od Sahaba kaže kao što je Džaber ibn Abdullah rekao ono zadnje što je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio Kada bi jeo meso koje se peklo na vatri, je neuzimanje abdesta. Znači, posljednji postupak je bio neuzimanje abdesta. Znači, u početku je bilo, ako bi se meso peklo na vatri, moralo se, moralo se uzeti abdest posljedno. Normalno ako se jede, odrazumijevamo se. Znači, ako bi se peklo meso na vatri, pa se jelo, bila obavid da se uzme abdest. Pa je to derogirano jeli ovim ovom izrekom vashaba, je tako psa je vselem postupao. Poznavanjem historiji, ako poznajemo historiju hadisa, recimo kao što je hadis od Šedada ibn Eusa, kaže u njemu da je psa njih rekao i stario je se i onaj koji čini hijjamu i onaj ko mi se čini. A je ono izvlačenje krvi, one krvi, štetnije krvi organizmu, red zdravlja, red zdravlja organizmu. Kaže, iftario je se onaj koji to čini i onaj kome se čini. Međutim, moj hadis je drogiran, hadisom Dibna Abasa, ko me kaže da je posanjim srelami zvršio hijjamu, a bio je muhrim, znači bio je u hrama i bio je postać. Zvršio je oj, hijjamu, a bio je u hrama bio je postać. Znači nije, nije se omrsio. Znači Hadis slučajac je navode da je ovaj Hadis od šedra do ovaj prvi da je bio za vrijeme osvojenja mekve. Osvojenja mekve u osme godine je pohiđili. A ovaj drugi Hadis od Ibna Abbasa da je bio na oprosnom Hadju, znači pred pravi, posljednika u svemi života. Prema tome ovaj drugi Hadis je je li dorogirao ovaj prvi. Četvrta stvar, na osnovu koje znamo da li Hadis dorogira ili nije, je Hadis je ova iđma, konce, koncendus u lemi. Kao što je hadis, ko se napi alkohola, bićujte ga. Pa ako se vrati četvrti put, put ubijte ga. To je bilo, jel, u početku. Međutim, derogirano je to iđmaom, koncendus u lemi. Što se tiče kompromisa između dva vjerodostojna hadisa, imamo za primjer hadisu kome poslanih za srnem kaže, nema prenošenja bolesti, niti sujevnjivo. Ne postoji prenošenje bolesti, ili niti je dozvoljeno sujevnjivo. A u drugom hadisu, kada je da za bježite od kuge kao što bježite od lava. Kako spojite ova dva hadisa? U prvom kaže, nema prenošenja bolesti. A u drugom kaže, bježite od kuge. Što se tiče ovog prvog hadisa, njegovo značenje da u osnovi, u osnovi, nema prenošenja bolesti sa bolesnog na zdravog, nego da Allah djelšanu kako je dao prvu on bolest, tako da i drugu. Znači da je to Allahom kaderom razbolio eh, se ovaj drugi. A ovaj drugi hadis upućuje na preventivu, da onaj ko se nađe među bolestnim, oboljenim odjeli ovaj, bolesti neke, da stvar da onaj koji, koji je zdrav, da ne ide među oboljeli, da ne bi ovaj Allah Džršanu dao da oboli, ne, prenošenje bolesti od njih, nego da mu kaderom bude određeno da oboli, pa da onda zbog toga pomisli da je da je bolest prešla od nekog drugog i da, da tako zapadne u gri. Jer, islamsko vjerovanje akida je da da su sve stvari određene kaderom, Allahim određenjem i da čovjek bez obzira što se nalazi među bolesnima i opjelim da valj ne, ne mora bol ako mala žena nije da ukade ovim završiću što se tiče podelite is s određenom na vjerodostojnost